Василь Цибульський. Так от. «Берете паску, зрізаєте вверх, вибираєте обережно середину», провадила далі про кулінарні тонкощі Софія. «А середину можна потім розмочити в молодці дітям. Дуже смачно», додала ощадлива Василева дружина. «Оцю ж каралупку, що залишилася», Змочуєте ромом чи коньяком. Викладаєте фруктами з компоту всередину морозиво. Накриваєте вершком паски, а зверху круто збиті білки. Можна просто облити. Можна з них усілякі чудні штуки повитягувати. І на 2-3 хвилини у дуже гарячу духовку. А морозиво? Нічого йому не станеться. Білки запечуться, а до середини жар дійти не встигне. Щоб вразити публіку на повал, можна облити спиртом. Часу йде обмаль, затрати мізерні, ефект разючий. Оце справді сюрприз. Слово за слово просиділи до темної ночі. Якби не діти, про час і не згадували б. Василь з Юлькою одягли сонного Назарчика і понесли додому. Софія з Максимом заходилися прибирати посуд. Максим виглядав незадоволеним. «Максимку, хіба тобі не сподобалося?» «Було нудно і нецікаво. Кому?» «Всі бавилися від душі. Це твої гості бавилися, а мої нудьгували. І хто ж їм винен, що вони понапивалися і поснули?» «Бо їм було нудно. Ну, знаєш». «Мої гості, твої гості, найми їм клоуна, нехай розважає цю твою зою. Неприємна особа, чому ти її запросив?» «Ти ж свого завідувача запросила?» Бігала навколо нього «Олександре Васильовичу, не бажайте цього, а може вам того покласти?» «Дивитися гидко». Максимку ти ревнуєш. Не будь таким. Знаєш, що він живе один. Дружина поки що переїжджати сюди не хоче. Харчується будь-як, то в лікарні, то в їдальні, постійно на роботі. Чому б не зробити людині приємність? Так-так, видно, що ти до нього небайдужа. Еге. І до Коношевича тоді теж. Отак вони поділили світ на твій і мій. І обому тих протилежних світах було нудно. Та був і ще один світ, світ маленького сина, який поглинав їх обох. Поки що Розділ 15. Щастя не може бути повним і цілковитим. Щось обов'язково надає йому присмаку дьогтю. Але нехай це щось буде не зрада і не хвороба дорогої людини. Усе інше можна пережити. Такий висновок зробила Вікторія, поміркувавши над своїм подружнім життям. Кого вона боїться? Полозова? Гидкий тип? Та чи такий вже небезпечний? Якщо обміркувати ситуацію тверезом, враховуючи інформацію, отриману від Олександри Федорівни, з ним цілком можна впоратися.